Наприклад, людина сприймає поживу під тиском природного гону і потреби. А чи вона відчуває голод, тобто потребу їсти два, три чи п'ять разів на день, в яких годинах, що вона їсть, яке її ставлення до їжі, живе, щоб їсти, чи їсть, щоб жити – все це продукт культурної зумовленості. Інстинктивні життєві потреби усіх людей менш-більш однакові, але кожна культура, тобто кожна спільнота – має власну думку і норми задовольняти їх. Ця спільнота передає кожній генерації вже дуже в ранньому віці систему вартостей, структуру життєвих цілей і засобів до їх досягнення. Біологічний детермінізм проявляється ще в тому, що кожна людина інтерпретує по-своєму норми власної культури і увесь соціальний спадок. Вона їх сприймає відповідно до своїх успадкованих здібнощів, до своїх минулих досвідів і до свого становища. Звідси стільки різниць між членами даної етнічної групи. Отож, щоб пояснити собі всі індивідуальні особливості людини, муситься глядіти на її біологічний спадок як на одну з головних їх причин. Коли ж йдеться про національний характер, тобто про певні спільні цілі нації, риси поведінки і ментальності. Стверджуємо, що це продукт культури. Отож, якщо хочемо емпірично досліджувати національну психіку українців, мусимо проаналізувати докладну структуру родинного життя в народі, бо воно є носієм традицій у способі думання, настанов до зовнішніх і внутрішніх побудів, типових відповідей на різні ситуації. Ця стаття не має на меті подавати таку аналізу української родини, ані виводити з неї поодинокі риси національної вдачі українців. Вона мала метою лише вказати на один залишений поза увагою методологічний підхід, дуже надійний для емпіричного досвіду національної вдачі. Проте дозволимо собі мимоходом вказати на одну особливість життя української родини – що має, мабуть, центральне значення на формування національної вдачі українців. Ідея про становище жінки, а, зокрема, жінки матерів, житті і метальності українців. Почнемо від банальних спостережень. Українська жінка відограє в нашому громадському житті значно активнішу роль, як, наприклад, у західноєвропейських народів. В США жінка теж активніша – навіть в умовах еміграції наші жіночі організації активніші, рухливіші, як, наприклад, жіночі організації іспанців чи німців. Про їх існування взагалі не чується. В нашій літературі жіночі представниці перевищують нараз чоловіків своїх бойових духом і мужицьким тоном. Леся Українка, Олена Теліга, Ольга Туринська, Іван Франко – Назвав Лесю Українку єдиним мужчиною в нашій літературі. Мабуть, рідко в якому фольклорі з'ясовуються так часто родинні ситуації, в яких жінка домінує над чоловіком, а то й побиває його заледачість тощо, як це є в українській народній творчості. Аналогічних прикладів можна б наводити більше. Якщо так є то не тому, що українські жінки вже через окрему біологічну спадщину більше агресивні, як де інде, ані не в тому, що вони свідомо бажають більше влади, але прямо тому, що такий є тип нашої суспільності і нашої культури. Чоловіки підсвідомо бажають бачити такими своїх жінок, правдоподібно взоруючись на образі своєї матері. Якщо б глибше проаналізувати любовне життя українців, Мабуть, дійшлося б до висновку, що цей підсвідомий образ матері керує їх і при виборі подруги життя. Українець шукає у своєї жінки дещо з матері. Жінка-мати має особливе значення в ментальності українців. Коли запитувати багатьох українців про їхнє дитинство, найчастіше чуються спогади навіяні глибокою любов'ю і піетизмом до матері. Постать батька зате виходить у тих спогадах бліда, невиразна, мов би вона не мала ніякого значення для їх життя і розвитку. Наприклад, запитуючи підсовєцьких українців, в який спосіб могла зберегтися в них релігійна свідомість, віра і практика під тиском атеїстичної школи і пропаганди,